Që do të thote i badet gjitë të bohëna i badet gjitë e jo ramazan gjitë? Qëfar dalimi ka mes i badet gjive edhe ramazan gjive? Që mos në përzijen mes i ilja pin sfilim Ramazan gjitë janë ato njerëzit të cilët preja sën veç me hangër të orta indian ka të luman ramazan Nuk kosok as kini pru pepsi sonda Rezil, ka këpëtanë? Vjen për për për për për për për për të një bëdë të një tatli sonde Borki, një jetja ti me pas tatli Jem e këtë mirë një vtarë në sifirë Edhe plus dhëtë të aqoj shë ditë daki këpëra i vtarit Nësë shkan për e daki ka ma herët e rezidë Këm e të përzon pjodë Këto janë ramazën që Këto janë që e presën ramazonit vësht me hongër Tatlija, për po që e ombëlsia e jemi e këtë mirëa E kurse Ibadet gjitë jenë ato të cilët Bojnë ibadet Mbojnë Ramazan Ledzojnë Kuran E kështu që i zhvijnë me rath Kërt Kur të flasë në Ramazan gjitë Djenë se ato të cilët Flenjë një më rajftarit Edhe një jetin dhe mendin e kanë ketë Të tatlijat të baklavat të toartat baklava, të të, të, të, të indiankat Nuk e kanë tjetër kumë E qëto janë Ramazan gjitë E ibadet gjitë janë ato të cilët Bojnë ibadet Allah i gjeles O vëllazër. O ajrus. O ato të cilat banin Ramazan dhe ato të cilat mbajnë Ramazan. Sa i përket ditës sot me ditën e djeshme, nuk e kam për dia, për vitin e kaluar që ka shku. Sa i përket e pritëm dhe e porcollam. Tash e kemi aprit ditën tjetër. Ja pra dita e ditë po shkon. Po shkojnë shpejt oh vëllazë të ndarshëm sahatet e Ramazanit. Po shkojnë shpejt Ditët e muaj të bekum Përket duhet të shfridzajmë të ditë Të parët ton Se lefët ton Janë gëzu me lot nësi E kam prit Ramazanin Plot qef e kam prit Ramazanin Pse se e kanë ditë Se është muaj i cili shtohën Se vapet Muaj i cili të shihën gjunahet Muaj i cili t'ingrejt shka Lëtoja në gjennet Muaj ku qelen dertë e gjennetit Dhe mshelen dertë e zjarmit Për nga mëri a.s. tëtë më një hadith sahi Kër të hinë muaj Ramazanit Qelën dertë e rahmetit Dertë e më shirës të Allah dhul gjalal Më shelen dertë e gjahnemit Në bjollën lidhen me zingjira shëjtan Dhe Qelën dertë e gjennjetit Kër të një hadith tjeter Për më nga mëri a.s. tëtë kër hinë muaj Ramazanit Hapën dertë e gjennjetit biollën derte xhahnemit ndërsa shejtant lidhen me zinxhir e thrat sot një zon thrat një zon o i cili e kërkon hajrin eja thrat një zon kur i ramazan o ti i cili do të mirën eja knë o ti i cili do të keqën largohu prej asoj thu i boll Shërir cuj bal largo prej meje, kështu thrat një dhërs kur hyn muaji Ramazani ti bekum. Për këtë paraton e kam prit më mall muajin e Ramazanit dhe me lot nasi. O Lezar, muaji i Ramazanit është muaji i hajrit, të mirave. Muaji i Ramazanit është muaji i fitoreve dhe çlirimeve. Nuk dije të vëlezë të ndersham. Se vetëm në Ramazan është bërë lufta e Bedrit dhe kanë fituar muslimanët. Do të flasëm për Eidin el-Adha për luftën e Bedrit. Në Ramazan është liruar Mekka. Në Ramazan është liruar Hittini. Në Ramazan është liruar Indelosi. Do tham Spanjën, të cilën sot e sundojnë spanjollë, armisë e Allahut. Shiko, në Ramazan në kofitore, përket ato të parë tonë, e dishin dhe e kuptuan, e leren, e kujtë të Ramazanit dhe e pritëshin, o oh vlesë të ndeshëm, me namaz nate dhe me Ramazan. Nuk flenëshin syt e tyra duke i bojë batet Allahut. Në bojëshin Ramazan në ditët të ndzeta, ishin të etur dhe ato as pak nuk anë kofshin prej ditëve të ndzeta, pse? Pse vallahi nuk flejnë kësyni i tyren atën Pse ato nuk e bëshin dërt Se bëshin dërt se e dishin ku e folëm dje Janë ditë saktume dhe duhet të shfridzëm rastin Duhet të shfridzëm rastin dhe të fitojnë në këto muj A i kepa vlav jam kur ka konkurse për mvepra për mpun më u pënsu Këtë njërzit nga rendin Pse se nëse kalon afati nuk të pranon kush në pun ma Ska kur të të mte këti, nuk ka me shku me hinë punë atje, pa ai kure që në të shpaljen, kur gërë kanë punëtor. Edhe tash ne e kena momentin, e kena shansan që ne e të ishtojnë vepra tonën e ibadet dhe të lutim Allah në gjeleshanu që të bohë në ibadet gjit e jo ramazan gjit. Dhe gjonja këndjarit të që dishma, e ka pas një njeri, një robresh që e ka pas në shtëpijen e vetë që i ka të bohë një zmetë. Por është kanë të një njeri i cili e kanë i batet gjithë E ka dhru Allahin gjën lëshan hua gjële gjëlalu Para se me ardhë dhe ka shqit këtë robreshën Dikuj tjetër Kur ka hia Ramazani Ja pra si kur ne cëtash që kemi hinë muaj në bekum Dhe zotria i ri gazda i ri i kësoj robreshës Ka fillu me ndreq lojnat baklavave, tëmbëlsinave, qëqerpareve, që tortave E kështu më radhë Loj loj u shqimesh Për Ramazan, sa është Ramazan Dhe u këthi kjo Robreshja dhe i tha Përse boj një këto mbëlsina Përse boj një gëllash Se pjek një skar Shko puna I dretoat zotë një thot I e natë të e prit mujë në Ramazanit Se natë amadhe është sëndë Dhe du të me bo baklav Natë amadhe me bo halë dhe baklav Natë amadhe është atë natë që i bo një batet alat Atëher është natë amadhe Qa jo është natë amadhe Dhe i thotë për e prit një Ramazanin me mbëlsia, a dhe me lloj-lloj ushqime, thot pa. Thot vallahi ju kani disa njerzi që nuk bajnë ki Ramazan veç muin e Ramazanit. Kjo i thot? Thot vallahi kani donjë njerzi vetëm muin e Ramazanit bajnë ki Ramazan. Vallahi thot kam ardhur prej disa njerëzve ku jam qenë më herët atje. Thot tër vitin ato e kishin Ramazan. Tër vitin ato thot e kishin Ramazan. Thot a dhe un nuk kam nevojë me ndëjnte ju. Unë s'kam nevoj me nëte ju, ma këthehni fët aqe ku jam kanë, dhe këthej të zotria i parë, të gazda i parë, se aj tërvitin e kisht Ramazan dhe i bëjke i badet Allah adu gjelal. A peshe dalimi atyre të cilët që janë i badet gjirë dhe Ramazan gjirë. Allah unë gjeleshanu, thëmë që për një hikmet të madhë e bëni farës Ramazanin. E bëni farës Ramazanin për hikmet të madhë. Jo vlesë të ndërsham që shmendoj njerëzit vishë mësë me h është që është që ma amadhe që e boni Allah gjëleshanë në farz Ramazanin Qështë që është amadhe dhe është takwa lëki me mësu vetën tande Me pas frikë Allahin gjëleshanë mua gjële gjëralu dhe me i ba i badet Allahudur gjëral Që Allah të të mësën ti kur të hashbuk dhe kur të andali shushimin Kur të i thash vetës tande stop, kur të vjen ushimi, kur të vjen fitnja, kur të vjen epshi I thunë ndalu prit pak Prit është jam, ku do me më qu, do me më shtinë haram Jo, vallahi, kur njëherë Thot, që ka? I thua, onë jam një ushtar Onë jam një ushtar i cili kam ushtru Në kampi në Muhammed dhe Alej Sratu Asenam Onë jam special Onë jam ma i fuqishmi Pse? Se kam su, thot të kampi Kam ushtru në ushtri në Muhammed dhe Alej Sratu Asenam Shfar ushtëri e kë ushtru, a e ke më rojtë për nga meri në alëzëllatë sëlam? Asë në një për në së jam. Ja thëtë, më më kam su për nga meri në alëzëllatë sëlam, se si të batë si firi, të erit për nëndëllit zgudzoj me hunger bug, ndalu bark jam, ndalu goja eme, ndalu sin jam, ndalu vesh jam, më zë ban haram, për e të pak, se ti e ushtru, hum, ke më rëmsin për nga meri në alëzëllatë sëlam. Tham që Ramazani është qështja kriesore me u bëjt dhe vëtshëm Me pas frikë Allah në gjelesha në hu e gjela gjelalu Takuallaki ka thonë Alia radhi Allah në hu Një definicion tjetëri takuallaki I frikës të Allah në gjelesha në ka thonë takuallak është me pas frikë Allah në dhul gjelal Me pas frikë Allah në dhul gjelal Me vepro me Kur'an Me Kur'an në fjallën Allah në dhul gjelal Thot, dhe të jesh iknachur me pak Qa qka e ketush, elhamdulillah për Allah Mos këshiraj që cili ka, Mercedes E ti të uvalas për e ka një Mercedes Këshiraj që s'ka hiq Këni fiqe, elhamdulillah Unë kam një fiqe, s'ka hiq A i kam agar, unë kam fiqe, elhamdulillah Bo në iknachur me ta Kjo të të kvalok, thot dhe po i stëdadadë lium i rhil dhe pregatitu për ditën e udhthimit cila është dita e udhthimit është vdekja dhëm pregatitu për ahirat kjo është takwallah nëse ti e bën vllaj jam këto i frikësh allahut punon me kur'an Dhe je i knashur me qatë që të ka dhënë Allahu me pak Dhe pregatit është bra e khirat Ti e kemri të akua lëkin Ti me të vërtjet je bo prej të dëvoqmive Dhe dhe të hishë gjennjetin Allahut dhul gjelar Nëse ti e vëren vetën tënde Që e kebo ketë Wallahi prite se ti me të vërtjet Je pre atyret të cilat Je i ba dhe të gji E nuk je Ramazan gje Se se ato vles të ndërshëm Ibadet gjitë, kër është koha namazit, falin namazin, kër është koha ramazanit, mbajnë ramazan, kër është koha gjihadit, bëjnë gjihad, kër është koha me dhënë sadaka, japinë sadaka, e kështu më ratë, tër vjetën e vetë, jekabon kurban, Allahudur gjelalë tar vetë ne vat ja kanëën kurban vakaf Allah o zot çka të mli peshti un të japiti Allah kështu duan të jen musliman kështu duan të jen besimtarë nëse e bën kët me të vërtetë e bë prajtë të devotshmeve pra atyrat të cilva kanë frik Allahun xaleshanu hu alal jalal takwallah ki është Allah standard thashë edhe gjymtyrat tuaja të ken frik Allahun xaleshanu hu alal jalal nuk është veç barki me të mbet unit jo vallahi çka duhet kur barki atri unit Nuk han e nuk pin, a si njot nuk përshon për i haramit Si njot nuk përshon për i haramit Vesh jot nuk përshon për i haramit Gjuha jote nuk përshon për i gjibetit E val valahi, a kjo është takuallëk? Të tër ditën i mletë se va për tuja Tër ditën i mletë se va për tuja Kur vjen në ta i djekë për një rendi I djekë për një kankë muzikë me dëgju Por nje shkume në vende në kaficë ku bën haram Allahut, tër ditën dhe trish unë, të trish unat pa bukë e pa ujë, mbramtën herë për 5 minuta, për një këngë, a për një film, a për një shikim i djegsë vapet uja, subhanallahu. Pse llodh veten? Mos e llodh veten kështu. Se ku shikon fajin? Ollazer, shejtan drejjinave janë shej, janë burgaz, por është problem që shejtan drej për njerëzive po punojnë. Le nëse ditën në Allah e të ndarshëm nuk po na lënë rahat shejtan për njerëzive. Lënë së ditën, po edhe natën janë aktivizuar. Çishmore natën janë aktivizuar? A peshë se sheitan te për njerëzve lloj lloj programe po t'japin televizor. Ha? Ditën kur dalën rrug rrezjellak. Ha ka shikosh përpara s'ka, shikuan dia vështirë ke me ruçsinin tan. Aj dëshkoj të sfija, siç kujt të sfija, tash llojn fëmia televizorin trap, kur dalën ata Muzing Ship, betër shkinave të Beogradit. Bëtrash kini në Botëgradit. Bombakjat në Botëgradit janë mât shumë apo pak. Tonat më kanë dalë prej kontrollë krejt. Allah ju udh zot inshallah dhe na udh zot neve. Do thotë që çell ditën subhanallahu, çell se vapa që i mled çell ditën del dhe i dijk para televizorit, para filmave, para lojnave që i bojnë me magji dhe me ser dhe i duket sa i ka bë diçka. Jo ja, vallahi kur nices s'ka bë. Dikush mendon subhanallahu se n tash muajin e Ramazanit <coughs> Në mujë në Ramazanit në japën tisa programe fetare Programe fetare E nëse merë dhe kontrolan qatë program që ta kanë dhënë ti Hole-hola, e shtinë rëngel dhe e qëllon Do të asho sa ato të cilët e kam pregadit atë program Nuk janë prej njerëzive të sinqartë dhe prej të të kologve Prej të dëvotsmive Janë interesgjë për pare Për pare Me marë pare, lëkë me shtinë gjep Kër ishtë puna për hirtë Allahut, me ishlu kasetat, në por radio, televiziat shqiptare, nuk të pranojshin. Zgudon me pas dërës, në televizor, shqip me kalzu dërës, kur njëherë nuk banë, zbanë, e, vjetë, për ka dërës, qësh për ka dërës, hajtë për e thirë në një hoqë, aman 5 dinarë, a 5 dënëar, se di sa konë një mesaj me që ue. A për shërë? E kanë interesin e biznisit Se kanë njetin e dinit Allah Me ndimu dinin Allah dhe gjelal Nuk e kanë njetin Me ndimu dinin Allah dhe gjelal Dhe me këme pare hajde bujran A pa pare nuk ka bujran Pastaj është musibeti ma i madh Dhe fatkecia ma madh Dhe vlas të ndarë shumë është se muslimant pëmbashtrohen Muslimant për i hargjojnë kohot Natët e tira Natët e tira Parë tonë Sërgjisha ton, natët e Ramazanit i kanë nëkalu me Kur'an I kanë nëkalu me përmendje në Allahut I kanë kalu me namaz nate I kanë kalu me istigëfar Në fundin e nate Dhe duke ra në sesh dhe dhe rruku Dhe duke qajt pre frikës të allahu Dhe zbrit të rahmeti allahot Dhe allahu u krenak të të melak qëtë e veta Me robot, me njerëzit Me netët cilët qohën dhe bojnë ibadet allahot Par, par e fatkec Erth shetani Erth shkatruesi, erth akuzusi par televizori dhe në hupi namazin e natas. Në hupi i badetin, në hupi i stigfarin, në hupi i ledzimin e Kur'anil, se tashla në një shejtan një film, të hajtë ta për cjeli qka ka, pas taj tashla një program tjetër, hajtë ta për cjeli qka ka, bo ca ati një e bërë, të qishë më uqunë sa ba me shkumpun, dhe bje me fjetë asë një faqe prej Kur'anik se ledzanë. Ardhën televizori dhe na humbi namazin dhe ibadetin. Por fat keq, tash kur vjen Ramazani, na ishin do filma, filma islame ju thonë. Tash janë azrati Homzan, hazrati Rayman, ku e diçka disa tjera Rabia Dewie, ku e diçka filma islam. Allah Allah. Qëto artista që ta luajnë çat rolin, ato janë njerëz të flyqur. Para Ramazanit I shena përfilma zina qarë, alkohol qarë, punë të fliqëa, kur vjen Ramazani talun rolin e bubë kërë sidikit, Allah i qafën një thefë. A i fliqët të taluje rolin e bubë kërë sidikit, a i zina qari, a i alkohol qari, del dhe bocëja zreti u mejari, a i kam betë. Ai fllishti ka marrë ta luaj rolin e Omer radiallahu anhu. Ti shkon Omer radiallahu anhu. Kishin rume selat, munafikat kishin pas vend na për xhamia. Po? E del ai, edhe del ai tjetri. Del ajo fllishta, ajo pisja dhe e lund rolin e Hazreti Hatixhes apo Ajshës radiallahu anha. Allah e çafon ja thab. Mo të fllisurat Dalën dhe banë si ajshja dhe si khatigja, rradi Allah në hënë, nonat e muslimanve, nonat e besimtarve, gratë e për nga mere të laot, dhe gjdo flishtim me lujtë rolin e tyne. Vëllaj tërë përë përë përë përë këtë vëllajtë të ndarësham, i këna lojtë durët për e ative flishtive, nësi besimtarë përë përë përë përë përë përë përë përë përë përë përë përë përë përë A dhe pastaj e chat për shemb me një sahabë, ni sahabe apo një grup prej të sahabëve, kurse është gruaja vetë, ku sahabët bë kan flet para njerëzve ndyshek me gruan e vet, një shonë kitu Pse be na i shon këtu njëja. Pse bënai çeshon iftira sahabëveve? Pse moren ai çeshin sahabët ton, o Lezar? A nuk do na mbush moment? Me ai fllësti po der. Pastaj ta chat ni sahabë e ka rruit një ikrën e, e ka bën number 5. Rabblak. Sahabet kur ne arsi kanë preqjet të mjëkës të vet. Ai padel toçki është Sofiane Thorri, dietari i madh në Islam. Çi Sofiane Thorri, Sofian Thorri e pa rruit me ekren e pa avo italiano, çka ashtu po e thon ksa më ekra, sa kupton. E që rruin vetëm këtu Elon. e lan. E Sofiane Thorri u shkon kështu, Sofiane Thorri vllazë standardshëm prej frigës të Allahut ku ka dal me ekrin evojën e vogël, gjak ka dal. Gjak kapshur prej frigës të Allahut. Ai u shkon kështu kur niar. Të nivtiraja edhe neve mos na mbashtrojn këto lë standardshëm. Do të kenë kujtesë se wallahi është kjo edhe çat iman që e kenë në zemrat tona na humbin. Çat marrë që e kenë wallahi na e prishin, na humbin çat. Nuk kanë rahmet me këto medoda munduan të ta shpërndajnë amoralitetin në mesin e besimtarëve. Lëzë të ndërshëm, ato të cilët e hetojnë dhe e mësojnë dhe e kuptojnë vlerën një mjetin e Ramazoni që Allah o gjeleshajnë huaj gjeleshajnë haka dhonë, Walloi, lumë për ta, lumë për ta, se Walloi ato janë të devoqru, ato janë që kanë me fitu gjendjetin e Allah o gjeleshajnë huaj gjeleshajnë huaj gjeleshajnë, lumë për ta të cilët kuptojnë Ramazoni dhe e presën Ramazoni në komplet dhe e mbajnë komplet dhe e adërzojnë me legve të Allah o të komplet. Pa me lekta Allah të marrën dhe i ngrin veprat nën ta Allah i xhelshanu vej eladlalu. Pa, shka një tregojnë Allah i xhelshanu, thon filani e ka bër Ramazanin komplet. Filani nuk ka bog giber. Filani si ka mbart fjalë me vëllezërit vet. Filani nuk i ka bozallum askujt. Filani nuk është vënë prej namazeve. Filani nuk ka rënë harame. Filani kërgjymturat e tij i ka rrit në ibadet. Kështu, ashtollës të ndershëm ai i cili është i devotshëm në Ramazan. Jethnoton thon Allah që ai ka ne në namaz, ai në sejdë ka qajtur për frikën e Allahut, ai në sejdë duke kërkuar të ti Allah mëshirën tënde, duke u frikë prej zjarrimit të xehnemit. Këto ollës të ndershëm janë ibadathji, e nuk janë Ramazanxhi. E këto janë që hinën hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot pejgamberi alaihi salatu wasallam Kush mban një ditë për hir të Allahut Ramazan, ne kret për Allahun atobajt Ramazan. Kret për Allahun Dhul Jalal, se Ramazani mush me shkutë shtëpia me hëngër, bukë me mbush barkin plot. Kërkush nuk e di, dhe kur dash rrugtë në Ramazan lija, po keti na tumboj Ramazan për hir të Allahut Xhelashan hoy Dhul Jalal. Pygëmeri Sallallahu Alei dhe Selam thot, kush mban një ditë për hir të Allahut Ramazan, Allahu thot, ia ja largon fytyrën e ti 70 vjet prej zjarmit e xhenemit. A besh? Një ditë për hir të Allahut 70 vjet e ke larg zjarmin e xhehenemit për ftyrën tënde. E ne 30 ditë, bën hesab sسا ditë dalën. Larg e ke xhehenemin, por hir të Allahut, a mund të rruhesh, çka tham? Nëse rruhesh për gjunohave dhe i bën ibadet Allahu xheleshanu ve xheleslanu, atëherë ti je prej tijve që ta largon Allahu xheleshanu fityrën tënde prej zjarmit të xhehenemit. Selefat, të parëton, janë kanë Allahë standardshëm që e kanë pas frikë dhe kanë e kanë rrugjuhën e vet. Kan pas kujdes, jasht Ramazanit e ka rrugjuën vetmos me vog i bet, mos me i mbajt, njerzit na porgoj, mos folna kur kahim uaj Ramazanit, se pejgamberi alayhisraatu wassalam thot me një hadith, sa janë prej njerëve që mbajnë Ramazan, a kurse prej Ramazanit të atyre nuk kanë kur nisën, por vet se si ju kanë bërë barki unat dhe kanë bërë të etur, pa hngr dhe pa pir. Vet çajo ju kanë bërë, kurse vapët krejtë kanë shku dhe janë fshinje. Subhanallah. Kurse Abu Huraira radhiyallahu anhu thot ju ka thon shokëve të vet kur ka ardhur Ramazani kur kanë bajt Ramazan ka thon ejani të ulna në xhami pse Abu Huraira kur ke bajt Ramazan ke ardh në xhami thot ta ruaj na gjuhën ton ta ruaj na Ramazanin ton Pse në gjamin dhe lezojsh Kur'an, dhe dhe gjësh dërës, dhe mësojsh dishka, ose dhe foljsh një fjallë të kajrit, dhe dhe e janë i të shkëm në gjamin dhe atjeta rujnë e Ramazanin tonë. Kjo është konë e buhurera, radja Allah anho. Pse? Se njeri menë qëtë nuk ja jebë se va për tjetërkuj. Njeri si ka menë? Vallalloj, a ti në dikush jap 100 euro dikuj për çeveshën rrugzat i çet shkon 100 euro. A ja jap? Vallahi se ajopi. Ana nich dinar ruka japi. Ë, njerëzit e menjëjt se vapët nuk japën tjetër kuj, se ti në realitet kur do vesh giber, kur dhe fjallën, prej halonit, dhe të mbash fjalën, prej filon halanit, do ta kesh zhilonin, realitet ditën e ke amjetit Allahu të merr se vapët u jap, ato gjënat aty ti japtoi. A besh? Skadit ma bën halal. Nuk ka dit me se vapet dhe gjëna pas tron punat. Kështu që të paraton disa e kanë llogarit veten e tyra. Dhe o dhe e së të ndërshëm për fjartë e khajrit Fjartë e mirat O shkon një njën i malik e ka pasë e mnin Nga baba i vetë Ka arë të në riahel kajsi Riahel kajsi njëri i o shkon ka arë të agurkoje këtë malikim Dhe thot në veti Dhe jesër anë e bihi badlasë Thot bas namaz të qindajs Erë dhe në veti për babën tonë Tha ku e baba juj? I tham vëllahi është të fletë Ka zënë gjumë i po fletë një Këtë pusho Në që këtë vend të apo vle njeri Dhe pas taj shkoj Dull Kur dull këto i thanë zotniste shpo E stanë shërbetorëve të mulle Mëlle mbronja të njeri dhe thuj Eja se dhe të angrejnë api gjumit Ti thujna qu se të fkatë filani Tha shkoj thë shërbetori Nuk u këti vetëm sa Basakshomit Basi qindojnë basakshomit Dhe kërë thanë a e zune more A i thave se Kena me e qu prej gjumit Tho jo vëlloh S'muita, sa po mse, sa ishte ngazhuat mashaum se te kuptoi fjalen te me. Qish more me ngazhuat mashaum se me kuptoi fjalen te me. Tha vallahun e mbrojn na at njerin. Riyah al qaisin tha te hite vorrat. Te hite vorrat. Ka sku te vorpit te njerri ka sku te vorrat. Tha ne e qortoi ke veten e vat. I thik oriyah, çka zozuar ritoj me thon afi njerin pasi çi ndoja. Çka u porzinen punt huja? Çka ti interesoj toi kur flen filoni? Sa ki shko te varret dhe i qertoi ke veten e vet, se zuzori ti me fol prap. Dhe i tha: "Ah morvetja ime. Ah morvetja ime." Tha: "Unë ja besa Allahun qi ke me fal namaz kështu dhe kështu kështu. Dënim veten, sa shpërziq. Ato çka zuzori kur flet një, net flet kur do atë, ti çka të intereson. A çotë fon namazin net flet kur të doje. Kështu ato qertoshin veten e vet kur përziqin në punë që si u takoj kë. Vëllai të, të ndersham Ramazani Preve pra edhe Provat Mira është në Ramazan namazin natës Namazinat më çon njëri me fat namaz nate. Me ibaj badat Allahu xaleshanu hu te ljalalu se pejgamberi alayhi salatu vesselam thot kush lutet kush ngritet dhe bën namaz në muajin e Ramazanit me bindje dhe me knacidje me iman duke shprehblet Allahu shprehblem thot Allahu xaleshan do t'yafshonje ja mëkatet e bora, mëkatet që i ka bën. Allahu ti fshon gjuna kur çosh da të bësh namaz nate dhe Allahu xaleshan hu te ljalalu i ka luvdue besimtar. Besimtar, i kalovdu, çishi kalovdu Allahu besimtar th Allahu në Kur'an wa ibadur rahmanalladhina <gopian gills> yamshuna lal ardihawnan wa itha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama Allahu jalla shanuhu wa ta'ala th the robet e gjithë mëshirshmit, th Allahu jalla shanuhu wa jallalu besimtarët janë ata të cilët Kër hecin në tokë, hecin me mbuci, hecin me modesti, hecin ka dale, ka dale nuk e ngren në kryen nartë, nuk jena zgana nuk i shlafovatin lumozinat dhe gume të dëgumët, bojnë kitë quhon taj se jetën u dhe ja, ka dale jetën sa ka nevoja i e bëgaz lumozinës vetë sa ka nevoj jo të na boj e kitë pluhën njeve ja, ja, për të jetësin ka dale dhe nuk qesën të qallëm rrugës thotë kër ju dretohen ato që nuk din i një rancat, ju thonë disa fjalë këto kush, robët Allahot Tëtë besimtarë të, të, besim të sinqertë Që hecin me modë dësti rrugës I dretojnë dhe ju thonë Atyre me fjalë të mira dhe të butëja Pojë, në ka problem Ju qatë shmirë një vetë, qatë shfonë një E të lovja me, Ma si ve mendë me atë Ta më ma thotë që Allah i të dhashtë Kajrin Allah të të zofë E të zbaci E atë se qashtë ti mërveshtë E, pas ta i thotë U e ledhine e bitune Li robbi imë sugjeda më u e kijama E qka? Thotë Tho të rinë para Zotit të vetë Në kam dhe nësejsh dhe Duk e i boj i badet Allah i gjeleshanu A për e shetish luftron Allah i gjeleshanu Besim tartë A të të cilë të i boj i badet Allah i gjeleshanu O lezer Namaz i natës isë zanat Apo zakon Apo adete për nga meri A lehi salatu wa salam A disa e falke një reqat për nga meri A lehi salatu wa salam Një reqat Sa jetë Një jetë al Allahu ekbar A, qëka? Si, ja, a Trajete? Ha? Jo 106 faqe Kur'an Ka le dhupe nga meri Salatu osa më një reqat 106 faqe Kur'an Më një reqat Ka le dhupe nga meri A, për shifni? E ne qëfar në mozi në të bo Përket në jetë së ndalë në prej gjunahëve Prej harameve Tamën të jelë Alhamdullar Abilalemin Hoxha Ta mon zë zembrat zbutët Zë rahatot bje në vendin e vetë Ajë motori e di kur e bën romant Ato majstorët, ato maniqarat Zë e kam një shoka ato maniqarë Thotë kur ta bëjsh romant lë muzine Zë ban mi igra shumë të erisat bërë matorin vendin e vetë E zembrat jotë Sa zë bje në vendin e vetë Qëta shë ramazan të le djelë hamdullon Ka full kuranin me gjitë E të razanë, se le rahatë Nuk e letë knaqët E përket nuk ndalë ti Ga gjunahat të vlesë të ndershëm Përket namazin nuk e të nëndalë ga gjunahat Kështu thot hëdhejfja Rëdi Allah në hu Kër është falë me pengamerin Alejsrat Sam Përsa e pat një reqat Përsa e gjden rukun Thot rukun hemen e kishtë e sa reqati Ha? nkom ka knuni 106 faslet rrukun do te hemen hemen e mbrojtis sa do te nkom po seçdon do te hemen hemen e mbrojtis sa do te rruku shum do thot se ka bop pejgamberi sallallahu alajhi namaz dhe ka nejt në namaz kështu e bubek rdiallahu anhu u çojke falke namaz natë mashallah mashallah sa falke pastaj çojke çojke shumë prefrigës të allah duxela edha mir rdiallahu u çovke dhe falke namaz natë mashallah sa falke pastaj u çovke dhe thirrke në shtapin e vet as sala as sala i thirr kjo familjen e vet. O familje, namazin, namazin, namazi. Allahu akbar. Dhe pastaj niske Omer radiallahu anhu e lexoi këtë ajet: "O mburah lak bis salati wastabir aliha la nesaluka nahnu narzukuka wal aqibatu lit taqwa." E lexoi këtë ajet, i thoi kjo familjen e vet: "Namaz, namaz, familjen e vet." Dhe pastaj lexoi kë: "Urdhruje familjen tënde në na namaz dhe bonoj durrushëm në na namaz, bon sabr se namazi do sabr." A, munafikat përpichit më njerë si ti në mas Si që sga të të të nëkamot të dridhen Se në qëndrojnë a këmëtan Ska në mundësi a këmëtan E, thëtë dhe bënë sabër një badet Bënë sabër në mas, vazhdo në mas Lënë e së në nga riskon Nuk lënë ati me në dhe në risk Nuk lënë ati ti me i fërzën Ne ju fërnizem Allah ota qënë riskin Ndartë Allah ota shë riskin Dhe fundi, fryti, për fund I mire s takua për të devotshmit, prap xhenjeti është për të devotshmit. Për këtë dia tham, duhet të jeni atë devotshëm, duhet të kinë afriq Allahin Xhelashan Huaj Xhelalu, që të mbrinë në xhenetin Allahut Duh Xhelal. A thua wallahi se vetëm sahabët janë kanë për mallum për xhenetin Allahut, a vetëm ato kanë bujidet Allahut? Jo ja, wallahi. Kretë edhe ato në basë atyre që ka narë Në basë atyre që ka narë Kanë boj i badet Allah i gjëleshanë Pse? Se ato natë në qëshin falëshin namaz natë Se ishin të përmalum për, për Allah i gjëleshanë Kër hinshin e namaz Ishin modest Me plot iman Kretë trunin e tyre Këshin një badet U koncentrashin e namaz Pas taj shpresoheshin që Allah Qesga se natë në më zdale dita Se mi boj i badet Allahut dhull gjelal Muhammed i bun hafif Ishte ki njeri, rahimulloh, ki ishte dhind në majdis Në majdis ishte Shumis mund, në beli vetë, të risat dhe njëherë kër e kapë kësë munja Së në kalujt prej vendit Ska pas mundësi Dhe kur kathir namazi, hajale sala, namazi Thot e mbajke një njëri në shpinë që që këtë njërin dhe dhe e qojke në gjami Dhe i thëshin njërit, o oh, filan, o oh, muhammad O filan, Allah o ti t'ka rësjetu, ti e i s'mun, se në lu është për i vendit, që shkom gjamin Në thotë të dini qka Thotë të kërë njërë se në dëgjoj Thotë të adëgjoj një fjallën haja alë salar Dhe unë të një shpiteme kërë njëher Thotë kër të adëgjoj një fjallën haja alë salar Edhe nukë më shifë një mumë safi në parë gjamin A, shiko Thotë në ngërkoj një të vorët Dhe me kam vdekë Kur mos tham shivnin xhamin i safin e par, mua m kan shtit te varret ndleh, demek nuk ka mundsi sa t jam xhall, un e mos dal namaz. Kto injin Allah e standardshum Ibadatji, Mansur bin Mu'tamer ishte ki neri i cili boin ke ibadet nata. Kur vin ke nata, u terrof ke nata i vesh ke teshat m te mira. Ne kur dol na dikun ti vesh na teshat m te mira. E ki i vesh ke teshat m te mira dhe ma to bukra kur inj ke namaz dhe dilke nta rasen e shpijes vet. Tom hiq këna tarasën në spiës vet dhe filloi kë më fal namaz. Sahar natën. Dhe një ditë deshallahu që e xheli çdo kujt që na vjen do të vdes dhe ki vdiç Mensuri, kush vdiç Mensuri, kuj shija i vogël, një fëmijë i vogël i kushis, i thot oj non, nonës vet, thot mora çaj tsungi, çaj druni, çaj pa e magjishën ç'të tarasën. Nuk jam te poj non. S'osht ai druni më. Thot o biri nonës, nuk o shkon drun ajo. Nuk o kon tsong. Nuk ka kon pe. Ai shkon në Mansur, jo birin e anës. Ai thotë voj në namaz Allahut. Kur i hi ke namaz nuk e loviske. Thotai o kon, sot mazal e nonave tona, më u thona, "A peshë, sot lënë zot budalla janë tëptaj mbas namazit." Kish ta thon, le noj non gjithashtaj njerit, at le na butodle, se të mnunon se po t'shien e ti atje. Ec me shku me shkruj tani Amali, mos zbutat zaimra. Pa, kan shku, ju kan shku tani Amali, gjem pse fali namaz, vallahi, ka ard njerim ka kallzu, at kan shku se djali se ka mir. Pse? Tha ka nis shumë po lexon Kur'an. Po ri veç me abdes. Pes vakët namaz po i fal. Tha kan shku, kan shkruj diku mos nka djali deniste. Subhanallah. Ku ti jena këtu thas ti si djali juj. Ku ti jena si djali juj. Kështu dhe në Allahu, subhanë Allah, e kështu gratë, me të po të bujë badet dhe ta të shka dhëtë, he se ki bu dalë është, li ka sharu drunë dhe atës, a këpëtanë, atës të të më zëbonë si këta, kështu allë e sëndërshën të ke, o birin onës, ki është mansuri, më nësuri, Allah me më shëratë, ki dhëtë kur hinë ke namazë, ki shte frikë Allah në gjeleshanu dhe nuk lu i ke prej vendit, kështu e ka dëku, ovladin e, e vetë kenon pse ovlesh ndajm janë kanë sinqert ces janë lëviz sa ato e kanë kuptuar Allahun xheleshan e kanë dit se duhet t'jesh para Allahut xheleshan i pastër dhe t'jesh i koncentruar në ibadetin tën në namazin tën kurse abu zurra al raze o shkon imam 20 vjet në xhamin çes siç kimi mihrab i 20 vjet imam në mihrabin e xhamis një ditë prej ditëve kanë ardha disa talebe apo disa studentë të shkencës së hadithit kanë ardhur ziarat hop sit mihrab Shkruën diçka në mihra, e shkrujt me Mihra baton me bojt vërt, kuqet, të ma vajt, kur ti e ogja pas, me të riva i vërtajtet ajo Pa, qështu i kanë zbukuru, që i mësë mu më koncentru namaz Thotë, kur kanë hië, e kanë pak të talebet dhe i kanë thonë O oh, hoqë, ka thonë, qëka është hukmi, dispozita islamit me shkrujt në mihra pati diçka Thotë, me shkrujt në mihra Thotë, me shkrujt në për mihrabe, thotë, është me kruh. Disa për njëzë e kanë bo me krua, disa ka ndalu, thot, unë jam një prea timve që e ndaloj dhe e boj me krua Ki, i thot, këtive talebeve Këto talebe i thonë të jaspeshen, mi herabin të shkrymin e në podhue ka është me krua dhe unë e ndaloj Asi të e patin mi herab që i shkrya Thot, pse, thot, njëri u kërhin namaz për Allahot, a shetë gjitë ka për a vete? Njëri u kërhin namaz, thot, a shetë gjitë ka për a vete? Nuk e ka përra mendu ki tjetar me shiku që kanë mihrap Nizet vjet është pëll Nuk e ka pa shkrymin mihrap Dhe thot, është koni koncentrum në namazin e vetë është koni koncentrum Bo më vaki kur dollëm tash Valatja kishvu bojnë pak si në kuchet ma vijet verë Kishua është ma heshëm Mendojt namaz i shukon ma heshëm e konë mihrapin Për këtë vlove jemi barë Që mësë të ta he ke mendjan As pak mësë të ti ke mendjan dikun tjetër O vloj Fat ibn Wahbi, raiti tu Sufyan al-Thauri, e kan pas Sufyan al-Thauri në Haram, në Ka'ba, thot, pas namazit takshamit, shikoj, mbas namazit takshamit thot, si e ka vur kokën në sejdë? Nuk e ka ngrit, thot, prej sejdës deri sa ka thirrë ezani i Aqis. A pechini sa i bedat? Sa rrin në sejdë? Sa her Billahi alejk, un po ju ves tash dhe ju përgjithë në vetes tuaj. Sa her ti mujsh me bën namazin e Tarawih, subhanar Rabbi al-A'la në sejdë. Ndalo, zakujto është aşpak. Përgjejju vetë staunde te. Saher muj me thon subhanar rabbil alaa. Akiam vakte ne boni dua, te zbutet zemra. Mësej dhe je mëafër Allahu xhalla shaanuhu xhalla jalalu. Ndalo. E ki premba sa akşamit teri ne yaci, nuk e ka ngrejt kokën e vet prej sejdës së vet. Kurse Abu Muslim al-Khawlan thot është çunje nat natën dhe ka fal namaz. Do ka fal natën namaz je lodh komat. Je lodh komat me bot di sahat namaz wallahu. Pëgabur apo nën ka dhjetë. A, kur i lan lodh komët e komë, ka marr në drum e do ju kam shukon ve veta. I ka rre kom të veta. Ka thonë kom. O i kom të mia. Më mendojni? Më mendojni? Dhe ka thonë ti tregoj me sahabeve, shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi, që edhe ne duinj nat bon as si kur ju. Ta kujtojnë sahabat që kanë lënë burra bazetes, kanë lënë groh. Se i audit thonë, kanë lënë Muhamedi alajhi groh bazetes, kanë lënë burra. Pse? Sikur kush si ju ban patere? Kur kush i bën për tjera, a kodan, janë të aragutani ata ne nuk e et dhe e çollojn interesin e vet. E si u bën kërkush për të, për çfarë kanë lanë burra, s'kanë gra. E ki thot t'ju tregojm sahabët pejgamberta alayhis salam që kanë lanë basveti burra e nuk kanë lanë gra. Kështu u bëshin ibadet Allahu xaleshanu hu alal jalalu. Është kanë u bëte me muhaxhir vëllai që ndarsh një njeri që ka bëj ibadet Allahut shumë. Ka falënderuar Allahun xaleshanu shumë, por nonën e vet e ka pas me xhusie. Çfarë do thot me xhusie që i kanë besu zarmit. I kanë besu zormit Edhe ki sahar bojke i badet E bojke dua ozë zot Mundësoja në nëstejme të pranu islamin Tu zot në najme dhe usielke shumë mirë me nanën e vetë Shumë përstje e për sliepër. Një ditë prej ditëve të ardë Dite në gjumon prej namaz diqindis Të ardë dhe e përgëzoj nana vetë Dhe i tha o biri nanës e kanë pranu islamin O biri nanës jam bo muslimanes Jam mo qafir Pas ta i karanë nëstejsh do vlesë të ndërshëm Dhe ka nisë me qaj Duke falemendrua Allahun kinjeri Tho të erisa ka prendu djeli Kështu këto i kanë bëj i badet Allahi gjeleshan gjelesha. Nuk janë konë veçbura që i kanë bëj i badet Allahi Pa ka pas edhe gra që i kanë bëj i badet Allahi gjeleshan Oshko njona prej grave të me hershme Ka nisë kërë është afru nata Ka nisë me falë namaz shumë natën Dhe pas ta i ka thonë Quditna me synin Me një sy I cili thot flen I cili flen quditna matësi I cili flen natën Dhe ka harruaj që dhe të flejen në ersinën e vorit të rjetën Subhana Allah, që dit nga thot Qishë flejen ajsi, a se kujton se ka me flejen në varë në ersinën e vorit Pastaj është konë hafësat bintë të sirin është konë kë grue Që kur ka artë në ata ka kallë faneri në vetë Apo qiri në vetë, dritën e vetë Dhe pastaj u është drejtu drejtë vendit kur ka bo namazë Dhe e ka afru e qëfini Që e mështjela ne e të vdekmin E ka afru qëfini nga të veti Dhe ka nisë me bo namaz në atë Dhe që a përkujtoj e qëfini Që kem e vdekti një dit Një dit kem e shku me vdek Po përkujtoj Allah në gjeleshan hu Gjel Këto i ishin olesë në dërshëm Që a dhuroshin Allah në gjeleshan hu Gjel Dhe i boshin i badet Allah në gjelal Hasan bin Salih E ka pas një robresh Dhe e ka blej një njeri tjetër E ka blej një Namazin atës, gjithë sa natës ka që kjo robreshe dhe ju ka thonë O, oh, ju njerëzi, o, oh, ju njerëzi Qënë i falin namaz, qënë në falin namazin A dhe njerëzi që janë trishtua Jënë që pre gjumit qëpijes Ki gaz dhe e ri Dhe kathon, adol Thot, ka thonë, ha, a doldeli Thotë, pse, ju a vesh farzët i falkja Ka dolde i ka thonë i trishtu më gaz Dhe ka thonë, ha, a khalim delin A pa ka përce namazin sa bojnë Thotë, pse ju a vetëm farzët i falki A su fal Thot e, thot unë e kamar Prej do njerëzive Kamar thot prej do njerëzive Të cilat thot gjithë natën tër vitin Thot gjithë natën e bojshin namazë Thot subhanë Allah, thot vallohi ju koni njerëzit këshi, vallohi koni njerëzit këshi, namaz natë nuk boni, këto peskot namaz një kanë fali ju ka thonë njerëzit këshi koni. Thot vallohi thot, une dhe të këthien ataj gaz dhe i parë, saj gjithë natë mbojke namaz, edhe gjithë kohën mbojke ramazan, dhe është këthite gaz dhe i parë, këthën vallohi më pranom dvite ti, sa ato së falë që namaz natë dhe nuk mbojke ramazan na file. Subhanallah, toj në konë, në uqu që që që kjo, që që kjo robreshar, e tishohe muslimantash, që flenë namazin e sabahit, e drekës, e ti qindis, e flenë njërë para sifirit, e flenë njërë para iftarit, nuk e kanë derë, valë që kishtonë për neje që kështë thonë për neje, dë thonë këto namazin, ka thonë abeq namazin e farzin për e falë kja, namazin në të skuash, dhe e stëndërshëm, këto janë ato të cilët ishin i badet gjithë në Ramazan, e jo Ramazan gjithë, Allahum gjëllë shano thot në Kur'an, inë le dhina amenu u amilu salihati, se jajë gëllu le humurrahmani, vudda, Allahum gjëllëshëm, dhe e stëndërshëm, Kër të bësh i ba të gjithë në muëjnë e Ramazanit, Allah Gjeleshanu ka me qurë rahmetë zemë rëntande. Allah ka me të ngritë ti të njerëzit. Këtë njerëzit kanë me bo me gishtë, këtë njerëzit kanë me të respektu, këtë njerëzit kanë me dashë. Pse se Allahu të danë? Allahu të thotë në këtë ajetë, ato të cilët besuan Allahu. Dhe punuan vejprat e mira, Allah Gjeleshanu e Gjeleshanu dhe të jodhuroj ative dashuri, Në zemrat e besimtarbe, dhe duen njerëzit, nëse ti i bash i badet gje, i bëna i badetin, ashtu si do në Allahu, me takë vallëk, me frikën dhe Allah i gjelëshanu, Allahu ka me quë bërra qëtë dhe kanë me dash njerëzit në rruvzin toksorë dhe vallaj se Allah i gjelëshanu të danë dhe i thotë Gjibrili doje dhe Gjibrili ju thotë melekve dojnja filanin se Allahu e danë filanin pas ta i zbret në tokë dhe njerëzit të duen dhe të pranojnë fjallën të i. Lusëm Allah i gjelëshanu e gjelëg Që Allah të nabojë e prej ibadet gjive në muaj në Ramazanit, nabojë e prej ative që ja dhurën Allahin gjeleshan hu e gjelë gjelalu, mështë nabojë e prej ative të cilët e qëjnë Ramazanin në gjumë dhe vetëm për ushqim, lusë Allahin gjeleshan hu e gjelë gjelalu, që Allah të në e fërcanë kamat në namaz nate dhe të në ashtojë sabrin në ibadet, ku e kena qëllu, është prej Allahut, ku kam gabu, është prej meja dhe prej shejtanit, walhamdulillahi, rab